I veckas avsnitt så kommer vi prata om spelen Batman The Enemy Within, Trials Fusion och Need for Speed Carbon on the City. Ämnen idag är ljudböcker och podcast som vi lyssnar på just nu och våra tankar om crossplay. Det här är A Bit of Nerdness avsnitt 142. Det här är som med Färnan. Ja. Och jag tänkte börja med, som vi har varit borta en vecka, så önska grattis i efterskott till Abiton Örnes, som nu är tre år. Oj, jävlar! Det ju den 25 juni, så vi har på ett tag nu. Oj, där ser man. Och grattis till oss! Då kan vi önska Björn Karlsson grattis, som fyller år idag när vi spelar in. 31 år, om jag inte misstar mig helt, eftersom vi har suttit och spelat skiter nu honom i Trace Fusion. <laughs> så jag kan behöva lite tröstpris med en liten gratulation här och nu. Men så sagt, Trace Fusion, du snackade ju om det precis innan vi hade vår veckas ledighet ju nu. Mm. Och jag tog ner den och jag har spelat något sånt här Trace-spel förut men inte just sån här så jag hoppade in. Och vi började köra mot varandra och lite sånt där. Mina första tankar är, har man inte testat Trace Fusion... Det var, jag vet inte om de har ändrat den Men det där de vill göra vilken sekund som helst PS Plus-spelet förra månaden då, Under juni Och det är helt enkelt Du kör motorcykel och du ska ta dig igenom en bana Simple as that Och så är det ju Du har bara gas Du har, ja, styra framåt Bakåt och så vinkla bågen lite Så kan du göra tricks Men det är helt enkelt en eh, Enduro heter det det? det Trials, på tror jag det heter Om inte annat Ja, men när man kör på riktigt. Alltså, ja, fast jag tror att de vill efterlika, efterlikna det som heter Trials, sporten heter också. sporten Trials? Jaha. Ja, det finns en där man har jättesmå motcyklar och hoppar och studsar lite allt möjligt. Ja, det är den jag tänkte på men ja, ja. jag hade för att det hade ett annat namn. Nej, äh, den, den heter Trials. Ja, för duro är ju ute i skogen, det vet jag. Ja, ju. precis. Men jag hade den där på banan, jag hade för mig att den hette något liknande, men kanske inte jag. Äh, I alla fall, det är, det är ett roligt spel det är mm. eh, I början är det ju mest gas och försöka att inte ramla om omkull. <laughs> och sen eh, blir det bara mer och mer spårat, och det är eh, lopar, och det är eh, banorna börjar gå sönder när du kör så att du måste landa helt rätt, och du måste börja liksom luta dig bakåt på motcykeln och trycka framåt för att göra små hopp för att komma fram. Och det här spelet är, eh, Börja roligt. Börja svårt är så här lite så här utmanande. Mm. Och mot slutet är det köp ett helt jävla omöjligt. Alltså de sista banorna, det så här om ja, man ska kunna klara det på ett liv. när jag är 26. Så omstartar jag på vissa för att jag kommer inte igenom dem. För jag förstår inte hur man ska kunna få flyt i det hela och hoppa vidare. Du är ju lite bättre än mig på de lite hårdare svårare banorna. Du har ett jävla tävlande i början där, för då är det fram och tillbaka vem som får den här perfekta laddningen på bakdäcket som man får med sig farten. Men i slutet, jag vet inte hur man ska kunna tajma det där korrekt på vissa hopp. Det är helt jävla stört. Nej, vissa av dem är helt omöjliga. Jag vet precis som du sa där, de första, vad blir det då? Det är storren eller vad man ska kalla, karriären är uppdelad mm. på vad är det? fyra eller fem stycken olika världar. Och de två första kanske... Där har vi väl slagits en hel del, både du jag och Björn, och försökt att vara den som är snabbast och det är liksom, man försöker inte hoppa för högt, man bromsar upp i rampen för att verkligen komma ner förbi snabbast och alltihopa. Det har ju varit super, super kul tycker jag. Alltså verkligen skitkul att Mm. Där, ja, men man går in och man kanske spelar en 10-15 minuter. Man sätter ett rekord och man är nöjd med sig själv. Man skriker i våran, våran Messenger-grupp lite grann. och Jag är så jävla grym. Och så tar det fem minuter så är det någon jävel som skickar en bildjävel tillbaka där det, där det rekordet har blivit slaget. Och det här, det tycker jag är skitroligt. Alltså verkligen, verkligen har det där att man behöver de där tiondelarna liksom. För att, det är till och med delar på någon av banorna tror jag. Mm. För vem som är snabbast alltså. Men sen när man klättrar vidare och man kommer till den här världen, vad är det 5, 6, 7 eller någonting sånt där. Fem alltså det är... blir så jävla svårt. Ja, ah, det är galet. Alltså jag har sagt att jag ska försöka ta mig igenom alla och jag tror att jag har för att låsa upp sista världen så har jag en bana kvar. Mm. Och det går inte. Det är fan helt o... man måste sätta det där jävla bunny för att jag har youtubeat klart. Mm. För att kunna försöka fatta mig på. Inte för att hitta banan i sig specifikt. Utan mer bara för att förstå tips och tricks. Liksom för hur man faktiskt ska kunna klara av och komma över vissa hinder. Mm. Men det är så jävla svårt. Det är ett hopp där. Alltså, det, det är som en ramp. Ah, den är åt fel håll och det blir konstigt. Och det, ah, det är skitsvårt i alla fall. Jag tror att jag, någon av de sista banorna där. Jag vet att du påpekar att oh, fan du har kommit förbi den här banan. Jag tror jag har typ så 150 Försök på den banan. <laughs> okay. Alltså man kan ju antingen starta om hela banan och då, mm. då nollas alltihopa. Både timer och försök och allting. Men sen kan du också börja om på en checkpoint under mm. banan. Och då får du liksom en pinne för varje omstart. Och där tror jag, jag har 150 plus på minst en av banorna. För det är så jävla svårt att träffa hoppet så det är jäkla exakt. För att liksom komma vidare och få till lite mycket fart. Till lite mycket höjd för att faktiskt komma förbi fram till nästa. Men det, samtidigt så är det någonting som biter tag i mig nu skit hårt. För i helgen så satt jag och spelade jag säkert spela fyra timmar i helgen. Fem timmar i helgen. I streck bara. För, och då har jag kanske spelat fem banor. Det har liksom... Det, det, så lång tid har det tagit bara för att försöka sätta ett schysst rekord som är värt att faktiskt liksom lägga upp. Och bara ta sig framåt. Men det är så jävla svårt. Men det är... Nej, jag är fast som fast. Jag tycker det är skitroligt. Jo, jag körde ju den här började spelet. För du och Björn hade kört innan. Ja. Så jag hade ju redan era rekord. Så ja. jag började köra varje bana tills jag hade rekordet. Så gjorde jag. Så jag när ni ju liksom var uppe på värld sju var jag fortfarande på värld ett. För jag satt och kämpade. <laughs> och sen kom jag och så att jag hade alla rekord upp till värld tre tror jag. Ja. Och då hade ni fortsatt spela. Men sen började ju du komma tillbaka och Björn också lite det här att nu ska vi ta era rekord. Ja. Så då tänkte jag, ja men då fortsätter jag köra utan att ta rekord bara för att jag vill ha motcykeln. För jag trodde mm. det var mm. det som vi kunde tämna om. så visade det sig nej, andra motcykeln är typ den man använder överallt. Det är, liksom, det är den som är snabbast liksom lite tyngre men ändå det är den som verkar alla köra med. Men och, du, då syftar du på den som kallas för Roach eller hur? Ja, precis. Ja. För man kan ju få en efter. Men den är segare. Men den tar tricks bättre. Första, den är typ så här enorm. Den här enklaste spiken bara. Ja. Eller simplaste ska man säga. Sen är det ju en coach, tror jag Den heter det var. Den första. Ja, någonting. Ja. Nej, så det är typ Roach, det är den enda man använder egentligen. Sen kommer vi ju till det här. Jag också spelar lite, eller ganska mycket på helgen. Men det var en bana. Jag tror det är första efter. Själva intrott där man får öva. Ja. Därför du hade tagit rekordet av mig där. Mm. Och Jag satt en timme och kämpade för att få det jävla rekordet. Och när jag har. Och det är så här, hundra delar från varenda gång. Så jag var så jävla friförbannad förbannad. Sen får man ett sms på Hej, det, det var ju inget svårt. Jag har tagit en sekund till på den jävla banan. Och jag var så jävla gristoke. Jag bara mm. Vad i fan kunde du ta en sekund när jag har kämpat på den här? Men till slut tog jag det jävla rekordet och sen bara nej, jag klarar inte av att spela det jävla spelet. Jag satt och skakade för att jag hade suttit så jävla hårt och bara kämpat med den månaden. Så jag har bytt spel. Men fy fan, det är kul om man har någon att spela med. Ja. Jag ser inte skärmen att spela det själv om du inte har någon annan att tävla med. För det enda som var för mig, det är att tävla mot vännerna. Jag ser inte skärmen att sitta själv. Jag har ju försökt, som sagt, de här svåra banorna och sånt. Men jag tycker inte det är kul. Utan det är bara de här första banorna som man kan överleva på Och så just det här tävla du och jag Och björn är där ibland och sånt där Det är mm. det som är det roliga med spelet Så äh, Hade jag betalat för det här spelet Så hade jag inte tyckt att det var värt pengarna Nu fick jag Nej. det gratis med PS Plus Då var det värt varenda <laughs> då, då, då var det jättemycket Vad ska jag säga Jag hade flera timmar roligt mm. Även om jag inte riktigt Jag kommer kanske inte köpa nästa spel Just för att jag känner inte att det här är någonting för mig riktigt. Men just den där tävlingsgrejen med de första banorna, det säger jättemycket fram emot. Att nu när vi har det här spelet, gå in lite då och då och försöka slå rekorden som vi faktiskt redan har och sånt där. Ja, visst, visst. Det enda jag kan säga som ett tips när du går framåt, sen om du går framåt, det är faktiskt att byta hoj. Ta den nästa, den som faktiskt kan göra lite hopp. Eller där man kan göra ännu större hopp med, ska mm. jag säga. För de, de där bunnyhopsen, som, som de kallas för den här, när du lutar dig bakåt jättefort och så hoppar du nästan framåt igen mm. sen. Alltså, de är livsviktiga sen. Nej, man, man måste ha den där extra centimetern för att komma från ett hopp till ett annat. liksom. Det, och det måste sitta. Man måste verkligen naila det ibland mm. för att det ska funka. Där av alla mina om, omstarter, ja, ja. till exempel. Men. I de första banorna så ved, ved, eller håller jag med dig också Där funkar ju den lite snabbare hojen där, där får man ju tid Eller man känner ju tid bara på att använda mm. den egentligen Jo, den andra funkar ju inte där För då ska man ju helst köra upp på en avramp Och sen typ tvärbromsa så att du inte flyger ja. så högt Den andra, tredje motorcykeln som är trixbågen Den tar mm. ju tvärnit och så faller du inte över utan du faller bakåt. För de andra får ju lite det här att du släpar med lite men du så att du kan falla över på andra sidan. Den är ja. så här, jag testade den bara, för fan nu. Jag ska ta varenda och först första bara, är", tvärstopp och så bara följer bakåt. För alldeles så jävla kraftig brons Så det gick inte. Men precis, när man kommer på harder och måste börja trixa då är det ju den som är till för just de banorna så... Ja absolut, men då vi ändå är där Har du provat något av de andra hojarna med De här lite skojgrejerna För det finns ju två till i alla fall Som jag har sett åtminstone Som man kan köra Jag har ju testat förhjulingen Den är jättebra ja. på just ökenbanorna Jag tror det är värd fyra va Ja det stämmer nog Då är ju typ den för den är snabb, tung Och banorna är, är anpassade för den Så då är det skitbra jag oh, jävlar vilken fart man får på fyrhjulingen förresten. Mm. För det var något, det var någon bana där du satte ett rekord och gjorde den här fina hånet genom att skicka en bild till mig. Jag tänkte, fan, jag ska fan in och jag ska in och se om inte jag kan spöa an igen. Mm. Och jag gick in och så tänkte så här, men undrar om inte jag ska bara för kul skulle testa om jag får använda fyrhjulingen. För det är inte alla banor man får använda den på. Och det fick man på den banan. Jag vet inte om du... Om du kommer ihåg vilken det är, men det är helt mörkt. Du ser bara typ din siluett. Mm, precis. Ja, då tog man fyrhjulingen där och helt plötsligt så flög man över hela banan. Mm. När man åker hoj så vet jag att första gången jag körde den där så alltså jag fick börja om och börja om för det är ett, ett speciellt ett hopp precis i ja, kan det vara i början som man måste sätta klockrent för att det ska funka om man åker på jag tror att det är en nybörjarhojen i alla fall som jag som jag åkte på då. Med fyrhjulingen. Så är det liksom så här, du kan hamna, du kan göra precis hur du vill. Den kommer, den kommer att ta det där hoppet utan bekymmer. För då vet just den gången så tror jag att jag tog ditt rekord med typ så här fem sekunder. Och jag har varit alldeles chockad själv över att säga, varför har jag inte använt den här tidigare? För den är mycket, mycket bättre. Så att det, det, det är verkligen, det spelar verkligen roll vilken hoj man väljer. Ja, precis, för så var det för mig när jag, jag det var första gången jag har bara spelat de banderna en gång. Ja. Och så körde jag Och jag vet ni har varit bättre på mig På många banor liksom hela tiden Och så körde jag Och jag tog ett rekord Med så här, 4-5 sekunder ja. Och jag bara ja, Det är galet jag, jag kunde inte förstå det Sen bara undrar om han använde motorcykel För sen precis som du sa Eftersom jag körde den Jag försökte inte ens Men jag var så Nej. snabbare Så när du bytte då till motorcykel som är Eller till förhjulingar Och du är bättre på att köra mig Ja men då är det är klart att du tar en hel sekund Så det är liksom den gör jättemycket på just ja. Värd 4. För det är typ bara där jag tror man kan använda den. Ja, nej det, det är galet vad det verkligen gäller att använda rätt sak på rätt bana. Verkligen. Men mm. och hästen då? Har du provat att <laughs> kört någonting med den? Nej, det har inte jag fått äh, låst upp någonstans vad man kan köra ah. med. Ah, okay. Ja, okej, för det kommer att få en häst. Du, om du har sett, eh, vad är det, introbilden, så finns det ju en häst med någon tiger på eller vad fan, lodjur eller vad det är. Jo, på jag den. har sett att den är, den är upplåst men jag har ah. inte fått barn där jag kan få köra den. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah, jag, jag har sett bara det, sett på fall. klipp där de använder ah, den, och den. Ja, ah, Jag tror inte jag tror det är mer ploj än någonting annat för den ser inte mm. ut att vara vettigt någonting speciellt. <laughs> Nej, men då så. Men eh, som sagt, det är roligt, men... Eh, vad ska jag säga, den är, den är rolig för under 200 ingen för du får ja. ju en hel del eh, timmar med spelet, mm. absolut. Men du ska helst ha någon att spela med för då får du ännu mer, annars kör du igenom så långt du orkar. Och sen tycker man inte om att de här hardbanorna, då kommer det försvinna på en gång om du inte har någon att tävla med. Ja, absolut. Det finns ju att man kan egna baner och sånt där, men eh, det har inte jag ens försökt med på. Jag känner att det är alldeles för... När man ser de här banorna så känner jag att det är alldeles för avancerat att gå in i och skapa en egen bana. För det, mm. alltså, de är skitsnyggt gjorda de banorna som finns. Jag har varit in och tittat på några banor som andra har lagt upp eller som man kan få tag på liksom. mm. Och det är ju superkul. Men de är ju, alltså de, man måste ha lagt ner fruktansvärt mycket tid i dem. Ja, och så är det, communityn gör ju oftast de här helt sjuka banorna. Så det ska bli kul att gå in och testa några som andra har gjort. Men att själv sitta och ploja den tiden har jag nog inte riktigt. <laughs> men nyfiken fråga till då, har du provat något, åh oh, nu kommer jag vad det heter, men championship eller någonting sånt där. Det finns ju några som, mm. som de lägger upp som man kan få prova på. Nej, jag har bara kört karriärn. Ah, okay. Ja, okej. För jag var faktiskt inne igår, eller om det var i förrgår, och testade en av de här championshipsen. Och där finns det ändå en liten, liten morot till att köra själv. Mm. För där, där får du en placering när du är klar. Okay. I liksom topplist eller topplistan. Ja, jag var på plats 500 eller någonting sånt där, tror jag. Men där det liksom är, ja, men det är jag tror det var tre eller fyra olika championships man kunde välja på. Och varje hade fyra banor i sig, tror jag. Mm. Och så skriver de ut innan du går in så ser du liksom, ja, vilken svårighetsgrad det är på banorna. Och så kan du välja om ja, jag vill köra den här. Så jag tror jag tog en där det var fyra mediumbanor För jag tänker det kanske jag kan klara av någorlunda snyggt. Liksom. Och så får man köra igenom alla fyra. Börjar du, om, kör du restarten någonstans under bana två, tre eller fyra. Då börjar du om från bana ett. Okay. Så att den räknar eh, checkpoints genom hela. Mm -hmm. Så att så, få, startar du om på en checkpoint på bana ett. Ja, då är det en pinne startar du om på en checkpoint på bana 3. ja då har du två pinnar mm. alltså just för att en på bana ett och en på bana tre sen när du är klar med alla fyra då får du liksom en placering i topplistan på ja, från alla som har varit in och kört då. Mm. och det tyckte jag ändå var ganska intressant just det här att man kunde ändå få man kunde ändå få liksom lite support eller lite jämförelse liksom med andra som har varit in och spelat mm ja men Det lät lite intressant. Vi får se om man kanske testar det. För jag, jag är inte klar med spelet. Nej. Utan det är bara att jag kanske inte kommer att köra så mycket mer karriär. Om, om jag inte börjar testa precis. Jag har inte testat med andra hojun utan jag körde bara lite snabbt med Roachen. Ja. Så vi får se. För mig var det just tävlingsdelen som var rolig allt det här trixandet och hoppandet och det här småkluriga. Det är inte riktigt min grej utan jag är mera för racingdel. Ja. ja, för för det kommer att märkas en del framöver sen kan man säga. För att de första banorna så känner jag att det går typ att få ett flyt genom att nästan hålla full gas genom allt. Mm. Bromsa bara på rätt ställen liksom, så, så kommer du kunna hålla stumt. Men längre fram, då kommer man, alltså, man kommer att behöva hoppa och landa på ett specifikt ställe- Backa lite grann för att sen få med sig all fart upp. Det, liksom, det behöver vara ett helt annat lugn i spelet. Då jag ja, som gör det alltså svårighetsgraden går upp. Alltså med hur mycket som helst, känns det som. Mm. Jo, det går ju fort också så sagt, upp till värld fyra. Så är det just det här lite mera Racing-delen. Det finns lite ja. trix, men ofta, som liksom du säger: det är bara att hålla full mutter. Så, ja, så fort precis. du kommer till värld 5 då tar det tvärstopp och nu gäller det för dig att kunna trixa. Det är så här bara, okay. <laughs> exakt. Ja, alltså, det blir verkligen från att uh, ha klarat sig genom alla baner mm. fram till att ah, men nu bör du ha förstått hur det här funkar, så nu måste du kunna hoppa, du måste kunna göra liksom massa alla möjliga konstiga grejer, vinkla hojen exakt rätt för att ta dig förbi det här hoppet eller sådana saker. Så att det, det, det går fort kan man säga. Mm. Absolut. Nice. Uh, jag spelade lite Batman i helgen. Det var det andra spelet jag hade ledsnat på. Tror jag, så jag spelade samma bana i en timme. Jag så hoppade där jag tog upp Batman Enemy Within som jag pratade om ja, gången innan här. Jag spelade episod 1. Nu har jag spelat igenom alla fem episoder. Ooh! Och eh, det här är Batman Enemy Within är Tale, Tale säsong 2 av Batman-varianten. Och eh, jag tog upp att i första avsnittet var det Riddler- som hade kommit tillbaka. Här är han, en 60-årig gubbe. Säger de. Eh, så han har ju lite mer åld. De tar ju sina egna takes på hela Batman-universumet. Det är det som är så pass bra med den här serien. Och det händer lite grejer. Och nu i säsong två så får man reda på att han hade startat en pakt. Kallar de, tror jag har för att de kallar det. Det är alltså flera skurkar som har gått ihop. För att stoppa The Agency. Och The Agency... Är Amanda Wallers För alla som vet vad det är Hennes liksom, agentbyrå Och det här är innan Hela här med Suicide Squad och allting som man vet Men det börjar, de börjar Komma in på lite det experimenten Att Amanda Waller Det här är första gången Bruce Wayne och Batman möter henne Men hon har andra tankar Liksom med sig och sånt där Och man börjar få reda på vem Amanda Waller är Precis som vi som är Batman-fans Känner igen henne, Eller för er som har sett Suicide squad filmen och liknande. Eh, det jag. Det här spelet var inte lika känslomässigt som första se, äh, säsongen. Första då gav de mycket mer twist och lite turn så här, turns och de chockade väldigt mycket. Här var det inte alls så, utan det var en chock i dig i typ första episoden. Sen tyckte inte jag det var något sånt alls i resten av hela säsongen. Men det de gör bra i det här är precis som de har gjort hela tiden. De tar en helt egen take på Batman och Batman-universumet. Säsong två fick du möta John Doe för första gången. Och typ i hela den här säsongen så spelas han som din vän. Och du måste tackla honom. om man märker att han är inte är den liksom karaktär som man förväntar sig att han ska vara. För som inte vet vem John Doe är så är det joken. Men här är eh, John Doe en hel yllekille, kille men han får ibland lite så här twist att han, han skrattar hela tiden. Det är han hade är en munter kille men ibland får han lite sykbyte att han tänker inte riktigt normalt utan han tänker ja men eh, han blir glad av några som slåss i en bar och liknande. Och då säger Bruce Wayne det att det där inte är rätt, så gör inte hjältar eller bra personer. Och han var, nej, nej, det har du rätt i. Så allt du säger och gör till John Doe, ge honom influenser att hur han är en bättre person. För han vill ju bli en bättre människa ute i Gotham. För första gången du träffar honom var ju på ett mentalsjukhus. Så han har ju haft så här, han sa ju det, jag, får, jag hade en liksom incident där jag crazy, det bara mörknade. Jag vill inte bli den personen igen, liksom. utan hur kan jag bli en bättre människa? Kan du lära mig, Bruce? Och det är hela den taken som de kör väldigt mycket i den här säsongen. Det de också gör är ju att eh, det klassiska, Amanda Waller, vet vem Batman är. Hon vet att Bruce Wayne är Batman. Så hon använder Bruce Wayne som infallsvinkel i The Pact- The Pact, det är skurkar som går ihop så hon får Bruce Wayne att gå in där som en skurk. För han har efter säsong, första säsongen man frågesätter om han är god eller ont Bruce Wayne. Inte Batman utan Bruce Wayne. Och Amanda Waller tar in dem där att alla skurkar frågesätter dig, polisen frågesätter dig. Gå in i den här skurkgruppen och som undercover och få reda på vad är det är som händer och liknande. Och den taken är jätteschysst. Varför jag tycker den här säsongen är så bra är för att jag hatar Amanda Waller. Jag har alltid gjort det. Hon är så vide människa för hon går över lik för att få det hon gör. Det här spelet är gör jättebra är att du sätts i Bruce Waynes skor där han måste följa skurkarna och inte blow, liksom, vad heter det, blows his cover liksom att förstöra sitt eget liksom han, han måste ju vara kvar innan i de skurkarna så de sätter det på prov hela tiden. Och ju mer jag spelar så märker jag själv att jag blir alltså jag tänker mer och mer som Amanda Waller hela tiden. Den karaktär jag hatar för när jag sätts på svåra prov då är det så här, jag vill ju rädda staden. Jag kanske måste börja gå över lik och liknande och det gör de jättebra i den här säsongen. Det här ger det jättetunga ämnen och självklart så ifrågasätts allt du gör hela tiden Du säger någonting bara ja, men Du kanske spör ner någon istället. Du kan förhöra eller spöa på någon Och till slut blir det liksom Nej, men Jag orkar inte, jag måste få ut det här svaret Så jag börjar spöa på snubben Och då kommer då att börja ifrågasätta sen, bara, Vi fick höra att du slog, du spöar upp den här snubben det, det är inte så en superhjälte gör Och liknande Och då sitter man där bara, Ja jag vet att det var fel Men vad fan skulle jag ha gjort då. Och så börjar jag hela tiden allt kopplat på: Men jag är ju fan inte bättre än en Waller Och jag avskiljer det skitsnyggt hela säsongen. Jag bygger på det hela tiden. Och även de olika karaktärerna. Så, Joe Doe har jag berättat att han, han är väldigt annorlunda jämfört med den joker vi känner till i vanliga fall. Hardy Quinn är ju med i en av episoderna här. Och hon, och liksom, hon och jag, eller John Doe, då, har ju det här intresset fram och tillbaka. Men har man sett Jokern och Harley Quinns eh, mönster fram och tillbaka med varandra så i den här så byt plats på det. Harley Quinn är den här elak och hon kör med John Doe hela tiden och, och, han, och han är han är hennes bitch helt enkelt ja, Liksom får inte hon som gör Men då kan hon spöa på då och sånt Så inte Joker alltid har gjort Men då har man gjort det till Harley Quinn är den som är stenhård Hon är den mer psykade Hon är, allt som Joken har varit i serietidningen och sånt Är Harley Quinn nu Och jag tycker den tecken är väldigt intressant Just för att vi aldrig sett Harley Quinn på det sättet förut Nej så hela den här säsongen det är en bra säsong. Det är det absolut. Men har inte för första säsongen varit lite mer så här chockartat. Åh oh shit, vad är det som ska hända nu? Och nej, jag har sett på nålar hela tiden. Här är det inte alls utan här är det mer intresse vad som händer med ka mellan karaktärerna, uppbyggnaden och det här psykiska med det själv. Hur ska jag få det här att rulla fram? För, för Stanes bästa och liknande. Det som är negativt är dock som vanligt med de här det är såna jävla laddningstider. Det är sjuka laddningstider hela tiden. Och säga att du misslyckas med ett eh, någonting i spelet. Det kan vara en, en gå eller så ett pussel eller vad som helst. Då är det inte så att du börjar direkt innan pusslet, utan då måste du få sol Se hela introvideon inför det pusslet igen. Så det är lite negativt. För jag tror jag har två, tre gånger för jag är jättedåliga på. Kluriga pussel. Och när Riddler är med eller liknande. Då är det ju såna pussel. Och jag bara, jag vet inte vad jag ska göra. Så jag chansar. Oj nu måste jag se om hela igen. Så det vill jag inte chansa igen. Och liknande. Så det är den negativa. Men annars tycker jag säsongen var jätte jätte bra. Och jag rekommenderar att ta upp det. Börja med som sagt med säsong 1. Och se karaktärsutvecklingen och allt och allt som händer genom hela det. Jag tycker det var som är Batman-fan så var det riktigt kul för det här är någonting jag inte har sett från Batman tidigare. Eh, när vi ändå är inne på Telltales eh, ska bara för jag hörde nyheten förra veckan men eftersom vi inte spelade in så eh, Telltales eh, sista säsong nu med The Walking Dead som kommer är ju sista med Clementine. Men det är också sista med deras eh, nuvarande motor. Så all hitespelen efter det ska få en helt ny motor. Och det har vi ju väntat så jävla länge på. Den här är ju så gammal att ha sig. Fah, han var skönt. Eh, så det var bara någonting jag ville nämna för när jag hörde det, jag blev så jäkla glad för det fan är med på tiden. Ja, verkligen. Det har ju varit. Ett, jag tycker det har varit. I, <laughs> vad heter det? Det har vi väntat på väldigt länge. Alltså. Min nästa fråga tänkte, skulle faktiskt vara just det. Märkte du mycket liksom, screen tearing eller alltså, mycket trasigt i säsong två? Nej, jag spelar ju inte säsongvis på så sätt. Nu har det ju en jag spelar ju nu när allt är ute. Så ah. det kan ju ha hjälpt mycket tack vare det. Nu var det ju bara och så var så inåt, sjuka. Jag kommer ihåg när jag körde säsong 1, nämligen. Mm. då tror jag det var just i sjukhuset där. Mm. Där hade jag någon scen där liksom så här, Jag såg inte hälften av vad jag gjorde. Okay. ens. Det var bara svart. Vad va fan vad händer nu då? Men äh, ja, så att det var just därför, vet mm. att det brukar ju som hända om man säger så. Jo, men jag hade också säsong 1 var mycket, mycket buggare. Jag hade ju flera buggar där mitt Playstation bara stängde av sig. Jag hade ju en där. Jag stod och satt och spelade och så stod, jag vet inte om det var John Doe jag stod och pratade med, helt plötsligt hade han en lampskärm från ingenstans framför sig så jag såg inte honom för han stod bakom lampskärmen. Och jag bara, vad kom den här jävla lampan ifrån? Och så gick det tillbaka till Batman och sen tillbaka, eller Bruce Wayne och sen tillbaka till honom och då var lampskärmen borta. Och okay. Så nej, absolut inte <laughs> såna buggar den här gången, men sjuka laddningssider. Ja. Du hade spelat lite Need for Speed. Ja, jag, nu kommer inte jag ihåg om jag Jag tror att det här är under pausen. Men jag har ju skaffat mig ett PSP äntligen. Mm. Uh, och uh, lyckades dessutom få ett PSP för eller med en massa spel. Så att, Som ni kanske har sett på sociala medier så lade jag upp en liten bild där. Och jag var tvungen att uh, prova på en gång. Så att jag tog det första bilspelet jag hittade som var Need for Speed Carbon Own the City. Sug på den, sug på den under, under namnet så att säga. Eh, som egentligen är i grund och botten baserat på det vanliga Need for Speed Carbon. Eh, men väldigt förenklat för att kunna gå på handhållet skulle jag säga. Ser inte jättesnyggt ut. Kunde väl att gå direkt från Vitan tillbaka till psp så ser det för jävligt ut om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det är liksom blockigt och jäkligt men när man väl kommer in i det så är det faktiskt. Det är ett helt okej okay arkadspel. Alltså som Need for Speed alltid har varit. Så funkar det faktiskt jäkligt bra tycker jag. Eh, Står du helt värdlös som vanligt. Eh, börjar med att du typ ser en flashback från ett street race. Jag försöker ta det här ur huvudet nämligen. Eh, där du din brorsa och typ fem eller sex personer till ska vara med i det här racet. Och det är just för det är racet för att äga stan, liksom. Det är alla gängsledare som är med och kör. Och mitt i det här racet så kommer någon och typ krockar med din brorsa. Som gör att han krockar in i dig och sen åker typ rätt in i någonting. Om det är en lastbil eller om det är en stolpe, jag vet inte vad det är. Han, han dör i alla fall. Och du vaknar upp på sjukhuset typ ett halvår senare och minns ingenting. Mer än typ ett ögonblick när du tittar i backspegeln för att se bilen som har, har kört på din bror. Så du vet bara hur typ hur den ser ut. Inte mer. Och nu ska du börja om från början igen. Att försöka ta över stan. Så du börjar med ingenting och så är stan uppdelad i 14 delar, kanske. Någonting sånt. Och så för varje del så är det allt mellan 5 och 7, åtta race. Där du behöver klara typ, säg, 75% av dem för att kunna utmana ledaren. Och när du har vunnit över ledaren så är det området ditt. Eh, vad jag inte har varit med om tidigare är, och jag kommer inte ihåg det från Carbon i alla fall, eh, är att du har under vissa lopp så har du medhjälpare med dig som kan som kan göra olika saker. Du har okay. någon som kan ge dig lite eller som kan åka in framför dig och liksom få, låta dig, eh, vad heter det? slipstreama bakom honom så att du får liksom lite extra fart. Du då har du någon som kan åka fram och bara så här, ramma bilen som ligger framför dig ur vägen. så att du kan köra om den enklare. Och så är det någon som ger dig lite extra pengar när du kör ett race. Det är någon som typ gör det billigare att köpa delar och så vidare och så vidare. Men utöver det så är det ett vanligt Speed. Kör olika typer av baner, Försök styla din bil om du vill. Jag trodde det skulle bli skitkul att komma tillbaka till det och liksom så byta, by, byta delar och grejer och donar, men grafiken är fan inte det här spelet vän riktigt. Så att det syns ju inte när det görs där jättemycket på bilarna, tycker jag. Men, däremot så är det ganska kul att köra. Det är, vet inte, Vitat har ju någon, jag vet inte vad det är, flytande liten styrspak ner i ena eller vitat, psp har ett litet flytande spak längst ner i ena vänstra hörnet mm. och den funkar bättre än att köra med piltangenten i alla fall, eller med liksom pilarna, så att det går väl helt okej, okay. men sen är det liksom trög i styrningen, alltså det är vanligt, det händer ingenting om du kör in i väggen eller någonting sånt, men Kul nog för att jag har tagit mig halvvägs i alla fall än så länge och tror nog att jag kommer att fortsätta rakt igenom. Mm. Men jag vet inte om det kommer att bli så mycket mer när jag är färdig med det. Nej, för jag har också spelat det här spelet förut och jag tycker ju, det som var ju precis, det är ju, styrningen är helt okej. Okay. Man får ju tänka att ja. det här kommer ju till typ Playstation 2 om det där spelet, så det är inte nytt på något sätt. Nej, och, nej, men precis. <laughs> på PSP så är det ju grafiskt nedsatt också. Eh... Uh, men styrningen var ju det som gjorde hela spelet egentligen. Det var, det var helt okej okay att köra. Sen, ja. sen resten jag tycker har inte jag för mig att jag tyckte det var något speciellt alls egentligen. Nej, alltså det är ingenting utöver det vanliga. Alltså, jag, jag känner direkt när jag startade att det att det är klassiskt Need for Speed. Mm. Alltså det är som alla andra Need for Speed, bara det att det är, det är sänkt lite grann i grafiken. Mm. Skulle jag säga. Och jag menar visst, det är ju jättekul, men det är, ju inte, det, det är ju inte någon simulator eller någonting sånt liknande, utom Förväntar dig att försöka styra en, ja, en klump som du har valt vilken färg den ska vara på. Mm. <laughs> det är <väl> så. <laughs> Riktigt så illa är det inte men det, det är faktiskt ganska kul. Mm. Men, men jag tror att det också har lite grann att göra med, med att det är just Need for Speed. Mm. Hade det varit något annat spel så tror jag inte att jag tyckte att det var lika roligt. För att nu får man ändå så här rosa glasögon och så här Wow jag har kört det här för, det här var ändå roligt då och vi, visst är det är kul nu men det är ju för att jag känner igen saker och ting mm. Nej men det är ju så här. det som är skärmen för mig med psp -t. det är mm -hmm. Playstation 2-porterna och mycket så här plattformar och sånt och eh, JRPG och sånt var ju skitbra på den konsolen ja. Sen racing, sportspel och det här det är inte, passar inte jättemycket på handhållet tycker jag Nej, äh... nej det kan jag hålla med om absolut Det, det är ju inte riktigt Det, det är ju inte till för att göra Den slår ju inte en handkontroll om vi säger så Nej precis Nej så för för det lilla det är Så helt okej okay, men precis Däremot så vill jag faktiskt säga Att jag nästan gillar PSP lite mer än Vitan just för tillfället Okej okay. eh, Just för att den har lite mer vikt till sig Mm Alltså det, det är ändå lite du, du känner att du håller den i handen, den ligger ganska bra i handen. Det enda som blir konstigt, det det man kan ibland få en liten konstig ställning där du försöker komma åt den här jävla styrspaken och då, blir det lite, då, då kommer det få verk tummen efter en liten stund. Men hur som jag, jag gillar liksom att den, den väger lite grann, den ligger ganska bra. Så det ska bli intressant att prova lite flera spel också mm. på den. För jag tänkte att jag ska försöka spela igenom dem jag har. Och kika på hur jag tycker om den efteråt. Om det är så att det kanske är så att jag ska försöka skaffa lite fler spel till den. Visst var det jag skulle säga. PSP 3000 är det där va? Eh, jo, en bra så. fråga. Det kan vara så jag att det är den det... tidigare modellen. Uh, ska jag ska se vad det heter. Ja, ah, precis. 1004. Okej. Okay. Är det en av dem i alla fall? Jag ska se vad den andra heter. Ja, ah, 1004 den också. Jag råkar tydligen ha två. Okej. Okay. Uh, nej, för jag, jag såg det är ju den som. Det är inte chockis PSP. Men det är ett. Uh, så det är lite större skärmar på gamla där. Ah, ja, ja. Ah. Men de där är sköna, jag, jag gillar dem. Uh, ja, nej, men jag gillar den också, absolut. Plus att vad den än så länge slår Vitan med i hästlängder, det är batteritid. Alltså? Jag har, ja, jag laddade upp den i, tror det var förra helgen. Och jag har stoppat i laddan idag. Och då har jag spelat i alla fall på lunchen och på fikan och så på jobbet och lite grann här hemma också. Och det, batteriet håller mycket, mycket längre än vad Vitat gör. Mm. Nej, jag hade ju ett PSP förut. Tyvärr så sålde jag Jag ångrar det lite nu, men. För min PlayStation 2-samling. Mm. Men ska du ha något bra spel så kan jag varmt Dex med det. Jag håller på att kolla dina spel, som jag ser här. Dex ja. är ju skitbra, det ska du ju spela. Ja. Du ska. Grand Turismo-spelen är ju fantastiska på PSP också. Men något mm. jag tycker är skitbra på den konsolen så är. Castlevania samlingen Castlevania X tror jag är. Ah, okej. Okay. Det är som ni på är det de tre första spelen, fast enhanced, liksom uppgraderad grafik och sånt där. Det är, jag har förmått det är något sånt där. bra ja. spel funkar bra. Det, det finns väl typ av på psp och sånt där. Det är Aha, jävligt du, bra. Det måste jag kolla efter i sådana fall. Mm, det, det var ett av de spel som jag hade som var det jag alltid tog upp. Och så mm. ska du ju spela Patapon. Patapon, pat pat pat ja. Patapon, Patapon, jag har fortfarande, jag har petta. lyssnat på dig förklara det här spelet så många gånger Men jag har aldrig fattat vad det innebär Då så har jag velat haft det ända sedan du började prata om mm. det Så jag ska se om inte jag kan få tag på det till PSP Och det finns ju till PS4 också och sånt där Men där ska man inte spela utan det ska spelas på PSP Med ett par hörlurar ikopplade. Det är så man spelar peta på. Vi får se om jag förstår något bättre när jag väl skaffar det Det är så Det var det vi hade spelat va? Jag tror det. vi hoppar det. in i en nördsnack. Och jag tänkte ta upp det, eller kolla lite, vad det är vi lyssnar på för tillfället. Mm. Uh, vi kan vi börja med podcast. Du jobbar ju inte längre som fönsterputsare med mig, så jag lyssnar ju hela tiden. Uh, har du tid med podcast längre? Uh, sällan, alltså. Det, det det, blir mer, det är ju mycket, mycket mer på fritiden. Jag kommer ihåg hur sagolikt det var när, när man putsade fönster För jag menar, det var ju liksom från typ halv sju på morgonen fram till typ ja halv sju på kvällen. Då plockade man ur hörlurarna igen och så satt man sig åt typ. Eh, och då däremellan så lyssnade man alltså kontinuerligt. Det, men Idag så blir det väldigt mycket mindre för att jag har ett arbete där jag måste prata med kunder och saker och ting. Så det blir lite halvsvårt och, och lite oförskämt att springa runt med hörlurar i öronen hela dagarna. Mm. Men jag försöker åtminstone att lyssna, och om inte annat på rasterna och på väg till jobbet och på väg hem från jobbet. Mm. Men för tillfället så är det väldigt lite podcast skulle jag säga. Mm. Men de jag har lyssnat på nu är jag jättedålig som inte har tagit upp det här innan för att ha fram framför mig. Jag tänkte jag likadant äh. så jag hoppas att det inte för det är en, en min dealer på PS2 spel håller på ah, att SMS med hela tiden så jag hoppas att det inte det ska bli så här <skratt> <skratt> ljud hela jävla tiden när jag har äh. den där datorn men Nej äh, men de, de de tre ska jag säga som jag har lyssnat absolut mest på under den senaste tiden mm. det är i alla fall kind of funny games daily. Mm. Game, game Over Greggy, mm. show och What's Good Games mm. det är de tre som har absolut spenderat mest tid med mm. under, i alla fall de senaste, de senaste månaderna skulle jag säga mm. Riktigt bra, alla har ju sin koppling kan man säga till Kind of Funny sidan mm. eh, tidigare många, alla var ju typ anställda på IGN gick därifrån, startade eget och startade Kind of Funny Sen har vi ju uh, Whatsapp Games uh... <fuss> Vad är det och nu kommer jag kommer aldrig ihåg vad hon heter. Vad heter hon? Re Reina? Ja, oh, precis. Du var tvungen att, du var tvungen att välja namnet att som att absolut svårast. Jag vet att jag har sagt exakt samma namn med tre också. Jag kommer fan aldrig på. Jag kan alltid, lyssna på henne varje dag men jag kan aldrig uttala hennes jävla namn. Rian? Re Re Re Reina? Reina? Reina? Reina? Ah, alla vet vem det är nu när vi har suttit och försökt gissa <laughs> i fem minuter. Hon är ju med i Kind of ibland på uh, när de kör Games Daily. Där de snackar nyheter ah. varje dag. Ett spelnyheter. Sen är The Blonde Nerd är ju där. Hon är youtubare förut och varit lite bakom kulisserna och sånt på vissa spelföretag. Och sen är Christine Steimer. Hon är också också förut från IGN och liknande. Så ja. alla har ju liksom väldigt mycket kunskap, om tjejerna också, om tv-spel så det är också väldigt intressant att lyssna på alla de där. Eh, speciellt Kind of Funny De är ju eh, Renord, jag har ju följt dem i flera år Så jag tycker de är så jäkla bra Ä Från IGN, jag var ju Podcast Beyond var ju det stora förut Och det var ju just Greg Miller där och, Som hade det tillsammans med de andra Och sen eh, Kind of Funny Startades då var jag där dag ett Och de har inte Jag tycker de bara blir bättre och bättre Jag tycker bra. är skitbra En fråga du som ändå håller lite koll på Greg Miller där, ja huh? Vad hette den han hade till? PS I Love You XOXO Ja precis Är det under tiden han är på IGN Eller är det något mellanmjölk där emellan det, det är Kind of Funny Det eller är, är det... Kind of Funny uh, okay. Han och Colin Moriarty Hade ja. podcast Beyond på, på Hos IGN de sista åren Och mm. de blev störst Det var den största podcast uh, Vad heter Playstation podcasten I världen och de ja. var hur stora som helst. När de lämnade Kanye kind of så startade de den podden som en som de kunde inte ta med sig på namnet de försökte men de fick inte. Så då startade de det som skulle ha exakt samma koncept. Det är här vi snackar allt om PlayStation. Ja, men precis. Sen blev slutade Colm O'Meara eller de kom inte överens. det, det blev väldigt de blev ovänner och allt möjligt. De crashade ganska kort och då ska man veta att Greg Miller och Colin O'Meara de bodde tillsammans allting och de hade bott i flera år tillsammans de var jättenära vänner. Det crashade liksom det är oftast när man startar företag och sånt kommer man inte överens kan man börja gå varandra under liksom, naglarna och till slut så spricker det bara. Det är som ett bad mm. breakup och det var det som hände där. Så då dog eh Place och XO ut och då startar de istället Uh, kind of funny. Ah, vad heter det? Jag har ju det, Games, inte Game's Daily utan den andra. Gamescast heter den det. Kind of funny ja, det Gamescast Jo, Jo, gör den. Uh, då startar de den istället där de snackar om allt med tv-spel. Och sen mm. filmar de utveckla det för att den blev så populär till Game's Daily där de pratar varje dag om nyheter. Så det är så, det var därför den just podcasten försvann. Ja okej okej Den vet jag att jag följde ändå En hel del och försökte lyssna mm. igenom Allt de hade så att säga i sitt bibliotek Just för att jag oh, Jag vet att Greg Miller är ju Faktiskt en stark förespråkare För Vitat till exempel nej, ja, Så att därav så vill jag Följa honom ja, Podcast Beyond och sista år med Colin och Greg Var för mig som är PlayStation Fanboy Det var liksom det bästa som fanns jag, Svårt att komma ut Och vara på en gång bara att upp och lyssna samma sak XOXO för jag gillade Colin och Gregs liksom banter mellan varandra som de var så tajta så det var jättesynt när de väl försvann men det, det var också för det bättre för båda för att de de var så pass olika hur man vad de ville göra med företaget så jag tror bara det var bra uh, nej men absolut det där är jättebra podcast att lyssna på, jag dock som lyssnar <laughs> så jävla mycket istället har en hel mm. del allt är inte nördigt, Allt är nördigt men inte på tv-spelsfronten om man säger så. Eh, det senaste jag får börja lyssna på är Fanboy med Harley Morgenstein från Epic Mealtime. Han startade okay. en podd, var det förra veckan eller för förra veckan, så kom första avsnittet ut. Där han pratar om just sina tv-spel och har med lite gäster och sånt som kan ha. Han pratar väldigt mycket och så här, minnen och sånt där det nu i början. Och det är jättekul. Harley Morgenstein är en jättepersonlighet. Han hörs syns överallt med mycket tack vare Epic Meal Time. Och han har varit mycket i och sånt. Och det är jätteintressant att lyssna på. Eh, han började prata om Halo. Och, och beskrev det så äckligt bra. Så att jag såg exakt vad han pratade om framför mig. Och liksom, för han var så inne i det spelet. Det var jätteintressant. Två avsnitt ute. Och jag tycker man ska testa och lyssna om man tycker om det. Eh... Om vi fortsätter på tv-spelsfronten än så länge så är det fortfarande precis Kind of Funny Games Daily kan kind du of Funny Gamecast Jag lyssnar också Whatsapp Game Det är egentligen det som jag lyssnar som är tv-spel När vi kommer in på andra nördigheter så jag är jag ju piprökare och cigarrökare Så när det gäller pipa då lyssnar jag på Country Square Radio Amerikansk från typ Texas eller vad de är Riktigt intressant om just piprökning, det rekommenderar jag. Och när det gäller cigarrökning så lyssnar jag på den svenska podden Cigarren. Eh, igen, cigarr är det, efter på TV spel så är det mitt största intresse. Den här podden är både bra och dålig för mig. Det som är bra är att de pratar cigarrer och de kan jättemycket om cigarrer och liknande. Det som inte är så jättebra för mig varför jag skulle gärna ha någon annan podd om cigarrer också är för är ett fel ord men de är sofistikerade människor, de som pratar i den här podden och det är inte jag. <coughs> När de pratar så är det nästintill högaktigt. Man pratar om aromnyanser. När vi tog och jagar så tar vi en gorom. Ska... Alltså de pratar... Näst, vad heter han, Karl Jan heter han det nästan ja. åt det hållet och det ger rysningar i min kropp på ett negativt sätt det är inte lika illa som Karl Jan när de här pratar, men ibland dras det över mot det hållet och då sitter jag där bara kom in på någonting annat för de är egentligen bönder <laughs> båda två, får jag känslan om men det är bara att de bor i Stockholm och då ska man vara lite näsan uppåt och fis för närma. Så det är lite det som clashar med mig Men kunskapen de har Och allting de testar och sånt där Är jätteintressant, så jag rekommenderar Cigarren mm. Utöver det så är Jag gillar ju sån här med Stå upp komiker som har poddar Bert Kreiser Ska man lyssna på Han intervjuar olika folk och sånt, Jätteintressant, riktigt roligt The Machine Bert Kreiser Birdcast heter den Speciellt gillar jag, för det finns även en komiker som heter Joey Cocodias Han har också en egen podcast som heter Church of What's Happening Now här för mig Men jag gillar honom mer när det fokuseras på honom Så när han är gästen, när det fokuserar på honom Du hittar inga bättre historier för han har ju varit liksom ja, men nerknarkad. Han sålde droger till Whitney Houston och grejer. Och han har så sjukt mycket. Och han är snusky och äcklig och vidrig och helt underbar. För han skiter fullständigt vad alla andra säger tycker. Eh, och han är också med i en annan podd som jag lyssnar lite då och då beroende på vad det är för gäster. Och det är ju Joe Rogan Experience. En av de äldsta podcasten som finns. Eh, han är uppe på över 1000. 500 eller något sånt där avsnitt Hur mycket som helst I alla fall Och så fort det är bra jag lyssnar, Det där är ju bara För Joey, uh, Joey Vad heter det Kunskap, han läser på om allting Han har så mycket knowledge och vältalad Men allt beror på gästerna Är det någon gäst jag inte bryr mig om Då skiter jag fullständigt i det Är det en bra gäst Då vet jag att det kommer bli en skitbra podd Tack vare att Joey är så kunnig som han är Så det är det jag rekommenderar jag. Kolla in vad som finns Kolla när han har Bert Kreiser med han har Joey Cocodias Lyssnade på Steven Tyler Hade han med från Aerosmith. Jätteintressant Steve och James Hetfield från Metallica Det är hur många som helst skitbra som han intervjuar Så det är egentligen De jag lyssnar på som podd just nu mm. Lyssnar ju på spåren När de kommer, men det brukar vara i slutet Av året på vintern De kör ett fall och sånt där Mm Nej, men det är lite random. Eftersom jag inte bara är nörd inom tv-spel så blir det speciellt mycket cigarrer och sånt. Jo, det glömde jag. En sista som jag började lyssna på idag var vare Björn Karlsson. För jag har ju också börjat med skäggvård och sånt försöka bli mer och mer duktig på. För jag hade ju långt skägg förut. Tog bort det. Jag var väldigt slarvig med att behålla det. Det växte överallt. Jag gick ibland till barberare men jag skötte det inte själv. Nu försöker jag sköta det själv med oljer, shampoo, balsam och sånt. Och nu har en podcast som heter Grooming. Eh, groomingpodden startat. Och det är grooming.se som är en hemsida. Som eh, har två väldigt duktiga. En som har varit barberare och frisör i 23 år. eller sådär Och han utbildar nu andra barberare och frisörer. Och en inköpare eh, av just barberartiklar och sånt. Så de går väldigt in på djupet om olika skäggoljor och har gäster. De senaste avsnitt så var och uh, vad heter de då? Mr Beard heter företaget har jag för mig. Uh, med skäggoljor och sånt var där och gäster, så intervjuades och sånt och tog upp deras. Så gillar man just jag är ju inte så skägg Resten skit jag först i. De kommer ta upp så här, om hår Om kläder och sånt säkert också Och andra artiklar, jag tvättar mig knappt under pungen liksom. Så för mig är det just skägget Som jag börjar med om Och där är de jätteduktiga, jätteintressanta att ta upp Så det kan jag rekommendera om man gillar det eh, Vad ska man säga Mans, Mannens eh, ja, Utseende Vad fan ska man säga, vad heter det eh, Det heter ju någonting Hårvård brukar det kallas Ja men det handlar allt om mannens utseende Det heter någonting Okej okay. När man försöker vara stylad Jag kommer fan inte på vad det heter bara för det. Men vet du vad, det är ju perfekt Så kan ju du lyssna på den här jättenoga Så kan du berätta för mig va vad man ska göra sen För att jag är en sån där som jag bryr mig Ta med fan inte alls <laughs> Inte överhuvudtaget När det börjar irritera mig eller se förjävligt Då åker det av alltihopa mm. För att jag orkar inte hålla på och borsta Och kamma och greja det, jag har folk runt omkring mig som gör det mm. men jag tycker, jag, jag förstår inte hur de orkar kliva upp 5-10 minuter tidigare på morgonen bara för att ställa sig och kamma skägget. Jag, Ah, och, och jag vet, absolut alla där ute, jag vet att det ser för jävligt ut också då men då som sagt, när jag själv inser det då åker det av alltihopa istället Nej, men det är ju ofta. Det. det är ju kamningen, är ju det man får göra varje morgon. Alltså, jag är ju säger: Jag drägglar ju så in och när jag sover. Så jag måste ju gå och tvätta skägg varje morgon bara för att det inte gå lukta munsa liv, liksom hela jävla dagen. Så då blir det ju automatiskt tvätta liksom, skäget här fram, och så blir det att dra kammen igenom. Det är det jag gör på morgonen. Sen är det ju mer när man väl börjar raka lite Ta liksom duscha och liknande Det är då man får börja använda lite mer artiklar Och sånt, och det är det de tar upp Varför man ska använda skägg i shampoo Varför man också ska använda balsam Vad olika olja gör Hur det bästa använda oljan Det är som jag använder i klassiska Du tar olja på handen, smörjer in och börjar dra i skägget bara Sen drog, tog de upp det Ja men har du en borste En här eller någonting liknande Så ta en Dra den i och liksom ta en klick olja i handflatan Ta med, vad heter, borsten Och borsta in det För då får du in det till roten Annars läggs det bara på yttre Och sådana här små detaljer som jag inte alls har tänkt på Så jag tycker det är skitintressant eh, Som sagt, förskägget Resten skit jag i, får ni ta mig som jag är ah, Jajamän Okej okay. Ljudböcker då, du hade tagit upp eh, Storytellingen Ja, faktiskt. Jag samma där. Storytel, när vi jobbade tillsammans du och jag, så var ju det ens bästa vän. För då kunde man ju lyssna på alltså, precis allting. Mm. Det gick ju bara så fort ena boken var klar, då var det bara tryck på nästa. liksom Kör. Men jag plockade upp det faktiskt här i. Jag undrar om inte också var början av förra veckan, tror jag faktiskt. Mm. Och egentligen bara för att lyssna på vad jag vet att du hatar. Det är för att jag håller på att ta mig igenom alla Potter-böckerna en gång till nu. Okay. Eh, och jag vet inte vad det var som fick mig att göra det. Eh, bland annat så, jag och min tjej Sambo var, var nere på GameStop och kikade runt lite grann. Och ramlade över Harry Potter-tp. Och då var vi tvungna att köpa. Då fick man ju köpa en sån här liten tårtbit med massa frågor och grejer i. Jag kommer inte ihåg hur många det är. Men det är en bunt frågor Klassiskt TP liksom. Mm. Och så började vi sitta och fråga varandra. För hon är precis lika stor fan av Harry Potter som jag är. Om inte större till och med tror jag. Och när vi började inse att några av de här grejerna har liksom ramlat ur minnet. Som man liksom, sådana grejer som man borde kunna. Eller sådana grejer som man säger Fan, det här borde, här vet jag vad det är för någonting. Och då var vi så sugna båda två så att hon hade Storytell innan men jag dubbelkollade med henne att de fanns där och sen var det bara att gå in, starta, ny starta nytt abonnemang nu, nu kör vi nu ska jag lyssna igenom de här på en gång allihopa på rad mm. jag har tagit mig fram till bok fyra nu någonstans men det som är intressant är att jag har redan säkert en fyra, fem böcker till som jag har redan lagt på kö efter när potter är klar mm, okay. så att jag, jag kommer nog behöva ha kvar storytellens stund nu skulle jag tro Mm. Jag, jag, jag försöker lyssna Men jag tappar så intresset Så oerhört fort på dem Om det inte är någon bok som är jätte, jättebra ja. Nu är det ju så här att De senaste jag lyssnade igår Tre böcker Men de, de var så här en timme var bara. av ah, okay. var Whisky, en god historia Irland, Japan och Sverige Sen lyssnade jag på Skotsk Whisky, en god historia och så var det Bourbon och American Whiskey. En god historia. Så jag var okay. inne på Whisky läraren om det. Alla är skrivna av Örjan Västerlund Och vissa mm -hmm. av Grenadin. Jag vet inte vem det är. Men så alla är skrivna på samma och väldigt så duktigt skrivna. Och pålästa och så lite små fakta bara. Så här, det är så jobbet att man blir så oerhört törstig. <laughs> när man står och lyssnar. Allt låter ju så gott när de står och pratar om det. Men jag tyckte du nämnde en mm. halv viktig grej där faktiskt. Som gör, som kan förstöra en bok för mig. För att det beror alldeles på vem det är som läser. Så är det absolut. Alltså för att Harry Potter-böckerna har jag läst själv innan. I alltså vanliga boken. Och har tyckt att de har varit superbra och alltihopa kanon. Men det är så himla viktigt. Just de böckerna har de faktiskt hittat en som är riktigt, riktigt bra. Eh, han heter Stephen Fry mm. som läser dem. Och han gör det med inlevelse. Han gör liksom... Det, det är inte så här wow, han gör massa olika röster åt alla, utan han gör allting precis rätt tonläge. Han åtminstone hoppar mellan tre, fyra tonlägen i alla fall, om det, beroende på hur många människor det är som är med och pratar liksom, samtidigt. Så man hör nästan... Man hör liksom vem det är som säger saker och ting utan att behöva höra namnet på dem. Mm. Men det är inte så att han förställer rösten eller någonting sånt, utan han, han bara gör det riktigt, riktigt bra. Och det är så himla, himla viktigt. För det finns de böcker man hoppar in i där det är bara är så här, det här funkar inte. Det spelar ingen roll vad det, här är, vad det är för någonting. Det kan vara superspännande, men det går bara inte tack vare att den här, det är just den här, den här personen har ingen inlevelse när de försöker läsa. Nej så är det. Ju. Jag försökte ju lyssna Harry Potter-böckerna förut och då är ju min Steven Fry och han är ju jätteduktig. Hela intron och allt det ja, skriver skit bra. Hans röst är väldigt behaglig att lyssna på. Samma sak mm. med Will Wheaton, älskar jag att lyssna på. Just Ready Player One Armada. Will Wheaton förhöjer upplevelsen oerhört mycket. Ja, verkligen. Jag är ju väldigt mycket för biografier och sånt. Så då tycker jag, jag vill ju höra, den som har skrivit boken ska läsa upp den. Mm. Mm. Det finns vissa få tillfällen där det, Jag kommer iväg med det Det var Steve O's boklynsnade jag på Jätteintressant Då började det med Steve O Men sen var jag tvungen under Inspelad att åka iväg och göra turné Så då kommer det en kille som Låter likadant Eller liknande Men i början direkt när man hör om efter varandra Så skar det jättemycket Bara, Det här är inte Steve O Men sen ju lägger de in i boken man kommer då låter ju, ju mer de som steve och tack vare att du glömt hur steve verkligen låter och det är helt okej okay. men jag älskar ju i Storytel har vi till exempel eh, Nicky Six släppte ju förra året eh, Heroin Diary, 10 och det har ju nu släppt som ljudbok för första gången förra året och då är den uppläst av Nicky Six och två andra, en kille och en tjej och Nicky Six läser allting som handlar om honom som han säger som han skriver i böckerna. Och sen har vi killen han gör alla andra mansröster och skränger alla tjejröster av de som har lagt in eh, små texter i boken. För Nicky, han har Hair and Dye det att han läser upp delar från sin eh, dagbok som han hade när han var helt inne i heroin, han var helt nerknarkad. Och sen är det vissa texter han lägger till för att förklara hur det var, lite mera detalj och lite mera fakta av hur var det, vad som hände, vad han gjorde var han var och sånt där och sen är det vissa andra som var med honom som har lagt till, ja men det här var det jag var med om när det hände, så är det Tommy Lee som vi slänger in en liten stickare, ja men då läser den andra killen dels ung, som liknande hur Tommy Lee låter och är det hans mamma som säger någonting ger en pik eller någonting för de var inte vänner då har ju det kommit med i boken och då läser den här tjejen det och det var riktigt intressant jag tyckte det var väldigt väldigt bra att få just att det inte är bara Nicky Six som läser de kvinnliga eller manliga heller utan Nicky Six är Nicky Six och de andra sköter andra så att du hör att det är någon annan som tar upp det i boken och det tyckte jag var riktigt snyggt gjort eh, en annan bok jag kan revamp rekommendera är Felicia Days bok Eh, väldigt, väldigt bra Weird on the internet Eller vad heter den? Eh, måste kolla upp här eh, you're, you're never weird on the internet skit Skitbra eh, Handlar ju om eh, hennes uh, bakgrund såhär, Uppväxt och allting Hon var ju väldigt, hade en väldigt annorlunda uppväxt eh, <coughs> Sorry eh, Tills det att hon Skapade The Guild som blev Youtube-fenomen till att hon skapade tillsammans med Will Wheaton, Geekfuel, Geek vad den heter. Och sådana där. Eh, skitbra, den kan jag varmt rekommendera. Speciellt om du försöker starta något, eget, när vi, jag höll på med podden. Och man började tappa lite så här intresse, eller det var, kändes tungt med podden. Då lyssnade jag på den och helt plötsligt fick man ny energi och bara där, nya idéer. Att jo men kan hon skapa något, kan jag skapa något. och Mycket tankar och sånt där. Jätteintressant även jag tog upp det för en tid till sedan Hitons bok var ju riktigt riktigt intressant just och även om, liksom, om man är e sportare eller inte så jag gillar den det är hans hur liksom uppbyggnad Hitons livet på spelheten hur Allting hände liksom med, under e-sporten, innan e-sporten. Allt efteråt, efter han blev... Hur har det gått med NIP? Alltså olika utvecklingar och allting. Skitintressant. Crossplay tänkte att vi ska prata lite snabbt om. För det är det nya heter just nu som alla... Eh, nyheter tar upp i alla fall. Eh, det som är just nu det är att... Eh, Nintendo och Xbox... Eh, försöker ju få ihop det här med Crossplay Och Playstation är tvärt emot De vägrar släppa in någonting eh, Det kommer ju upp nyheterna bland annat att eh, Även inte om det inte är Crossplay utan bara konton Som Fortnite har du Fortnite-konto eh, på Playstation Du loggar in med vilka är det som har är det, Epic Eller vilka är det som har Fortnite Loggar du in med Epic-kontot på Playstationet så kommer inte du kunna använda det på någon av de andra konsolerna. Det är... Så du kan bara... Och det är ju det du behöver för att kunna liksom få vissa armor och sånt där. Men och, loggar in med det på Playstation då kommer det bara funka där. Du kan inte använda den inloggningen ens på någon av de andra konsolerna. Och det har ju varit väldigt mycket negativt. Att ja, jag samlar på poäng, liksom epic poäng, jag får ny armor... Och så får jag inte använda den på de andra konsolerna om jag har liksom spelet överallt. Men det är för att Playstation, det är inte över Epic eller Fortnite utan det är Playstation som sätter stopp för det. Eh, och nu har det kommit ut var det bara tidigare i veckan nu, om det var måndags eller söndags när det var, så tog de ju, kom eh, betästa ut eh, och, och vad heter han, Todd Howard kom ut och sa det att eh, Fallout 76 Kommer inte ha crossplay. Och det är helt tack vare Playstation. Det är Playstation är så jäkla svåra. Och liksom samarbete med Playstation går inte. De är så svåra och hjälper inte liksom hjälper inte till med samarbete någonting. Så hur de skulle vilja ha crossplay. Men det är Playstation som så att det stopp för det. Och de går... totalt går rakt ut och säger det är Playstation fel helt och hållet. Och det är jättenegativt. Men, så det är då frågan jag kommer att tänka på liksom... Vad tycker du om crossplay? Är det någonting som du vill ha eller bryr dig om? Eller? Alltså vadå? Det är väl klart att bryr mig om det. För jag menar, det. Då har man ju bara fler att spela med. Det är ju jätt, Jag förstår inte ens varför man skulle vilja sätta sig på tvärn till det. För jag menar, det kommer ju inte få folk att köpa fler konsol... Alltså inte, inte den stora massan kommer inte gå ut och köpa fler konsoler bara för att de vill spela tillsammans med någon kompis eller någonting sånt. Alltså, de kommer inte köpa båda. Nej. Så att någon kommer ju förlora på det hela. Hur som i slutändan. Och råkar de då redan ha ett Xbox så då kommer de inte gå och köpa en PS4 eller en PS4 Pro eller vad fan de nu vill att de ska köpa för någonting. Bara för att spela det här spelet tillsammans med en polare som råkade ha en PS4. Nej. I alla fall inte i mitt huvud. För i mitt huvud låter det rent galet. För att om du nu skulle... Säg att du skulle börja ett spel på Xboxet och tycker det är skit, skit kul. Och det vore A-spalt om jag var med. Ja visst, jag kan komma hem till dig och spela. Men jag tänker förallt inte sätta mig och köpa en Xbox bara för det. Xbox Plus-spelet ska jag säga. Mm. Bara för att spela just det enda spelet med dig. Mm. Det, det blir bara. Nej, jag förstår inte alls varför man skulle vilja göra på det här viset. För, för det. Varför inte bara låta dem precis som du säger Speciellt om det är ett spel som de inte själva har gjort Alltså det är ju inte ett exklusivt spel på det sättet riktigt Det är ju jättedumt mm. Ja men det är precis det jag tänker liksom Som du tog upp där med exklusiva ja. Exklusiva är det som säljer konsol ja. Crossplay är ju bara en jättebra grej För utvecklarna att tjäna med pengar För spelarna att kunna spela tillsammans utan det är ju bara liksom konsolutvecklarna som är griniga på det egentligen. Mm, mm. Och det tycker jag är jättedumt. Speciellt det här som de har äh, playstationer med Epic-kontot. liksom kontot. Att logga bara in med det. Det är inte att du spelar med de andra. Utan du loggar bara in med det. Så tar du tvärstopp på de andra konsolerna. Och det är helt skönt. Så ska det absolut inte vara. Så... Jag har alltid varit Playstation-fan och allting. Men när det gäller sådana här grejer är de ju helt jävla värdelösa. Och jag ser inte alls för... Cosplay, precis som du sa, är jag Playstation-fanboy- så hade vi Danne förut. Han var ju Xbox all ja. the way förut. Och vi kunde inte spela tillsammans, för jag hade ingen Xbox på den tiden- och det är ju jättesynd att kunna hoppa in och köra någonting tillsammans och sådana där grejer som du och jag när vi sitter trials nu till exempel. Mm. Varför ska man behöva dela upp för all, man, alla har inte pengar och liknande att kunna köpa alla konsoler. Jag köper det, det betyder inte att jag har pengar till det. <laughs> liksom skulle jag kunna ha en konsol och liksom du har en annan och vi kunde spela tillsammans det skulle göra så oerhört mycket speciellt för barnfamiljer tänk att din son är liksom, han vill ha Playstation-spel med alla hans polare och Xbox ska han då köpa Xbox bara för att han ska kunna spela med sina polare det är liksom en barnfamilj som har 3-4 ungar har inte alla råd med alla konsoler jag är liksom single, ensam har inga kids eller någonting jag har pengarna över det betyder inte att alla har det, så det där med crossplay tror jag kan hjälpa ungdomen att komma in i spelandet mycket mer om man kan välja vilken konsol man vill. Ja, absolut, speciellt om du ser till då alltså för jag tycker absolut det här att exklusiva spel kan väl absolut få vara exklusiva, men då ska det vara sån den typen av exklusiva där du faktiskt spelar alltså det är en single player kampanj. Alltså det ska vara ett spel som du faktiskt kanske inte ska spela med någon annan heller. För de fattar jag. Alltså att, att man inte behöver ha någon crossplay eller någonting. Utom, det ska ju inte vara för alla. Utan det ska ju verkligen vara de spelarna som är tänkta att det här är till för att spelas med andra människor. Och då, då tycker jag absolut att man ska ha det. Varför inte? Det verkar ju bara jättedumt. Mm. Jag menar... Alltså jag förstår om Playstation är griniga på så säga Åh, varför ska du kunna använda det här kontot här hos oss? Och kosta om för... Äh, jättebitter. Men... Alltså för ett, ett konto kan jag väl kanske förstå varför man inte ska kunna behöva hoppa runt och greja och dona med men samtidigt så tycker jag att det är bara löjligt idag Var, varför inte bara låta dem göra det, hur som men själva spela, spelet i sig borde man väl absolut kunna försöka crossplay med alltså att du kan få spela med andra människor åtminstone du behöver väl inte ha alla dina grejer hos båda men åtminstone få spela med andra människor mm. Men eftersom PlayStation det inte ens om vi tar Epic till exempel det är inte PlayStation Playstations egna, utan det är Epix. Men det är de som sätter stopp för det. Det ska inte kunna gå. Det är inte så att det är PlayStation-kontot du försöker ta över till något annat, utan det är Epix-kontot som du har gärna på PC. Och så har du det på PlayStation, men du kan inte ta det på Xbox eller Switchen tack vare att du har det på PlayStation. Och det är så här, och det, det får man inte, det fick inga reda på innan. Utan det var först när det kom upp, när folk började få Fortnite. Och så bara, men jag spelar på Xbox också, När det gick inte. Och nu kom det upp igen när Fortnite kom ut på Switch. Jag bara, nej, nej det, det är ett känt problem. Bara Att folk har inte riktigt vetat om det, fortfarande. Och det är ju jättenegativt, det fattar jag inte alls. Och det här exaktiva Fine, att Halo multiplayer bara kommer att spela på Xbox. Ja men det är en självklarhet. Men det betyder inte att har man Battlefront Varför ska inte alla Battlefront-spelare Kunna spela tillsammans? Det där är så bakosträvande från Playstation Och det visar verkligen att Alla är på den nivån Alla förutom Playstation ja. För Bethesda har kommit ut med det Xbox har kommit ut med det Nintendo har kommit ut med det Alla liksom är ju Det är Playstation som är de svåra alla andra försöker Det är så bakåtsträvande Och de kom ut efter E3 där Med en jättedålig förklar Det var någon som hade ställt frågan bara. Men varför fick jag inte med crossplay Nej och så började de dröja på Andra ursäkter som inte som är crossplay att göra Det gav inget svar alls här. Helt värdelöst Så de kan inte ens komma till svar Varför gör ni så här Varför vill ni inte göra det Ge oss varför ni gör som ni gör Är det business Fine säg det Ge oss någonting för just nu är ni bara tysta och alla blir ju bara mer och mer griniga på er. Eh, hade det inte varit för att jag har så äckligt bra exklusiva spel så hade jag i Lättvålds Xbox bara för att visa att det här motståndet vill jag inte ha. Men eh, Xbox har inga exklusiva, det har PlayStation så jag får ju vara kvar där ändå. Absolut. Men det jag tycker låter konstigt absolut det här med ep Epic-kontot då i sådana fall. Mm. Jag kan ju förstå om det var så att de inte tillät dig att logga in på Playstation om du hade det någon annanstans. Nej, alltså precis. förstår du hur förstår jag Alltså om, de, om man, även om man hade det på Playstation från början, men alltså om du, om du loggade in på din Xbox där mm. kom spärren att okej, okay, nu får du inte logga in på Playstation. Men att låsa alla på det är ju det är genialiskt rent... Rent businessmässigt kan jag ju hålla med om. Absolut, Absolut. det är ju skitsmart. Ja, Logga in här hos oss, liksom... kom och spela med oss bara. Och så, haha, lång näsan. Nu får ni inte spela någon annanstans. Mm. Det låter ju rent... Det känns ju nästan som att de måste bryta någon lag någonstans för att göra så. Speciellt om man inte går ut med det med jättestora skyltar och verkligen så här, ni det här kommer att hända om ni loggar in hos oss. Mm. Nej, det är ju... För jag hade inte ens hört talas om det. För en det kom upp nu med switchen. Ja. Och då fick jag reda på oh, men det har ju hänt tidigare. Det var att det kom inte ens upp då heller ordentligt utan det var Fortnite community visste om det. Men det var först nu med switchen som det kom upp till allmänna liksom. Så och jag som lyssnar nyheterna och sånt hela tiden. Att jag inte hörde det förut. Det är liksom, det chockar mig lite. Men alltså, äh, det där, det är hur dumt som helst. Ja, verkligen och det. Och jag kan hålla med dig Jag skulle vilja ha en riktig förklaring i sådana fall Och är det, är det pengarna Då säg det då istället mm. Säg det att vi vill ha våra pengar för oss själva Vi vill inte dela med oss Okej, okay. jag tror att jag skulle köpa det mycket bättre än det här För det låter mm. ju bara korkat Jo men går de med liksom Nej, Vi tror att har vi det här låst Så tror vi att vi kommer sälja mer Playstation För vi är de ledande generationen just nu Den här generationen är Playstation störst och genom att göra crossplay nu så tror vi att vi kommer tappa försäljning. Och det vill inte vi göra. Det köper jag. Nu säger de inte ett jotta. Det, då blir man ju bara, men vad håller ni på med? Kom ut, säg någonting. Eller börja samarbeta. Era exklusiva har ni. Alla vet att Playstation är ledande på exklusiva. Eh, ja, Nintendo har ju sina några. Men Playstation tycker jag är mycket, mycket bättre. Och de är ledande ni kommer att sälja konsoler, ni har sålt konsoler och eftersom ni har så bara exklusiva som kommer och som redan finns så kommer bara word to, liksom mun till, ord, till ord liksom kommer spridas oerhört mycket att ni behöver inte ens marknadsföra något speciellt så gör ni crossplay det är ju bara för att få er att se bättre ut att ju men vi är den enda stor samarbetspartner. Förut kunde man inte det. Sega, Dasbot, Nintendo don't och det här kriget. Nu är det bara PlayStation som ser ut att leva i den världen. Och det, det är negativt. Absolut. Så det är tråkigt, med, tycker. jag. Mm. Nej, men det var lite mina tankar på det. Jag, jag ville bara ta upp det eftersom det var det mm. stora nya egentligen. Ja, om inte annat bara berätta det för alla er där ute som kanske inte har hunnit logga in på en Playstation 4 eller på ett Playstation överhuvudtaget att gör det inte för, för helvetet om ni inte har tänkt att fortsätta bara spela där. Nej, precis. Har ni tänkt att spela på Switchen, logga in på pc eller Xboxet med men ge fan i Playstation. Det var väl dagens avsnitt, va? Ja, men det tror jag. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonönes.blog.se ni är nog via Facebook facebook.com slash och ni kan se oss live på Twitch varje tisdag, twitch.tv slash a bit of -nerdiness. Och eh, att man spelar på fredag eh, kommer bli lite, måste se vad den heter. Det var Sega, jag tänkte säga. Eh, vad heter den? Sonic. Eh, Sonic, ja, vad heter spelet helt och hållet? Kan vi det? Sonic Mania? Eh. Nej. Nej, det var det jag stänga av ljudet innan den kommer igång? Ah! <laughs> Skriva, där, och så hoppar jag in. Där, Sonic All-Star Racer Transformed. Ja, där hade du en till sån där titel som var en riktigt tung twistare. <laughs> Eller Får inte vara för lätt inte. Kommer upp som ABO-spelar på fredag. Och det här kommer upp som podcast på torsdag. Men tack så mycket för det här avsnittet så vi nästa vecka igen. Ha Är gött. då. Klingling.